Ha, ha, mare, nașă mare. Pe unde-i cu mea? Af, e o voi sta de veche, sub ferea asta lor și n-ar strica un vin să prin putere. Af. Hai, bă. Și sănătate. Aha, bun Mulțumesc. așa e că tot a mers cum trebuie? Ha ah, și ce mai nunt a fost? Da, slavă în cer, ca în a mers, afară de unul. Calea anume? Cânte cu acela nuia bună, de nuntă nu era. Ce? Domnul știe. Ha, ha ce mai fete! N-au astâmpări până nu fac vreo Spune-se venea să tulbure în adinsul o nuntă așa de mândră. Aha. e timpul vei, să o pornesc. Cu mare! Rău îmi bate inima! Nunt aceasta nu-i pornită bine și glasul acela rău prevestitor Au trecut 12 ani. În dimineața acestei zile, Gneazul, ca și în alte dăți, a plecat la vânătoare. Dar astăzi, Orele trec mai greu pentru cnezina. Cele din stele au prins să licărească pe cer și Cneazul încă nu s-a întors. În odaia ei, Cnezina îngrijorată îl așteaptă. Doica toarce într-un colț. mea că astăzi... Iată ce! Aud un corn de vânătoare! Nu! Nu s au întors! Și ca logodnic doică, dacă ai ști, sta tot pe lângă mine, pas cu pas. O clipă nu m-ar fi lăsat din noi ne-am cununat și acum totul e altfel. Acum mă scoală în pragul zorilor, poruncă de să-i scoată calul îndată și dusie, Domnul știe unde. Seara se întoarce și abia de scoate o vorbă de dracoste. Abia dacă-mi desmiardă o și străvezi furat de gânduri. Domniță, soțul E ca un cocoș. fâși-fâși din O curigu Și s-a dus. Nevasta e însă ca o cloșcă, tot singură să-mi stea să-și crească puii. Cât e logotic, nare are liniște. Nu bea, nici nu mănâncă. Te privește. Sensoară, vin grijile grămadă. Ba e nevoie pe vecin să vadă, ba e cu șoimul dus la vânătoare, ba necuratul mână la război. Ba aici, ba acolo și deloc pe acasă. Tu cum s-o Nu fi având cumva vreun dor ascuns. Taci! Nu păcătui! Cu cine ar putea să te înșele? Pe toate le înfrânt, prin frumusețe prin minte și Unde Gândește-te, de nu la tine, unde o să află asemenea comoară? Oh, dacă domnul ruga mi-a ascultat și-mi da copii, aș fi știut atunci să-mi bărbatul tot pe lângă mine. Ne s-au citat să-i intre la dimine! Mărite, doamnă! Dar ce cu gneazul? Unde Ne-a dat poruncă să lăsăm. Dar unde e? Singur. E în codul susteval Nipului. Pe malul Niprului? La ceasul ăsta târziu? Și-ați îndrăsnit pe gnaz să mi lăsați de unul singur? Strașnici slujitori! Îndată să o porniți înapoi călare! Să-i spuneți că veniți trimiși de mine! Am înțeles, stăpână. În aceeași noapte, pe malul Niprului. De pe cerul smălțuit de stele, ochiul rece al lunii își aruncă luminile pe locurile unde odinioară Natașa și-a trăit bucuriile și tristețile. Roata morii a încremenit de mult. Pânze mari de păianjă s-au întins prin colțurile morii pe jumătate de dărâmate. Cerdacul mic a ars odată cu casa, iar stejarul sub care torcea frumoasa fata morarului a fost lovit de trăsnet. În locul trunchiului falnic de odinioară se vede doar o scorbură întunecoasă ca o gură știrbă. Lumina lunii face și mai grea umbra aruncată de moara părăsită. E ora când rusalcele se furișează pe mal pentru a se hârjoni la lumina lunii și a ademeni pe pieții muritori. Năvalnică spre aceste țărmuri mă tot atrage o tainică putere. Orice pe aici vorbește de trecut, de tinerețea mea de draga, chiar de jalnica poveste, văd iar meleagurile cunoscute. Și iată marea s-a surpat de tot. Uite și stejarul. Lângă el m-a sărutat. S-a rușinat și a tăcut. Dar ce cei, îngălbenire frunzele, și ne-te pe mine. Și în fața mea stă trunchiul gol și negru ca sub blestem. cine ești? Sunt corbul locului. Se poate? E moralul, Ce-ai morar? <laughs> Sunt corp! Culcușul este jarul ăsta. Eu lui moara mi-am vândut-o, iar banii toți, I-am dat să-mi păstreze rusalca, Fica ca meșter în vrăj. <gântu -i> Și peștișorul cu ochi stăpază. <gântu -i> Sărmanul, e nebun, iar gândurile-i fug după vigilie. Ascultă, Cneze, de ce n-ai dat aseară pe la noi a fost serbare mare și te-am așteptat. Cum? Cine? Cine? Fata mea! Girește! Că doar văd totul trădește și v-am lăsat în voie. Chiar de-o sta cu tine noaptea până la cântător, nu spune-mi Serman <sus> Morar. Morar! Ce tot vorbești? Doar ți-am mai spus odată că scar și nu morar! Așa a fost când fata mea s-a aruncat în valuri am alergat pe urma ei și-am vrut să sar de pe cea stâncă. Dar deodată simțit că îmi cresc puternice aripi, pereche, prinse de la subsori și mă țineau plutind. Și de-atunci tot zbor. Când vi când colo, ciucu vreo și apoi mă așez pe vreun și croncănesc. <grijință> Cine te îngrijește? Ei, se vezi. De mine n-ar fi o socoteală rea. Sunt doar bătrâni și hâtrun. Păi ce crezi? De mine se îngrijește rusălcița. Cum? Nepoata! Ce spui? Nu pot să-l înțeleg. Bătrâne, aici în pădure mor de foame sau caz pradă fiarelor. Nu vrei să mergi cu mine? La conac? Nu! Mulțumesc! Vrei să mă ispitești? Ha? Și apoi, știu bine, mă gătui cu un colan. Bătrâne! N-am ce căta la tine, mă duc, culcușul meu, așteaptă... Ce căutați aici? Mărite gânează, stăpână ne-a trimis. Era îngrijorată. Nesuferită grijă. Ce sunt prunți să nu pot face un pas fără de dacă? Să mergem. fundul niprului strălucește ca luminat de lună castelul frumoaselor rusalce. A unor curcubei mișcătoare, sumedenie de vietăți felurit colorate, înconjură albastru castel al creiesii. iasa își cheamă supusele. Porniți la joacă sus, în aer, dar azi să nu vă atingeți de nimic, să nu îndrăzniți să hărțuiți drumeții, nici să încărcați cu ierb lăvoadele pescarilor și nici să deveniți la fund vreun prunc cu basme despre pești. Căiața mea sosește rusălcița. de unde vii, fetița mea? Am fost sus pe pământ, la tata mare. Tot mereu mă roagă să-i strâng din fundul apei banii care tot spune că i-a aruncat în valuri la noi. I-am căutat destulă vreme. Dar ce-or fi banii? N-aș putea să spun. Oricum, i-am adunat de pe prundis. Un punct de scoici de o singură culoare. S-a bucurat groza. Zănaticul zgârcit. Ascultă, fata mea, Să-mi faci o treabă cu temei. Pe malul nostru astăzi O să vină un bărbat. Pândește-l și în față-i te arată. Mi-aproape. E tatăl tău? Cel care te-a lăsat și-a luat o pământeană de soție? Chiar el! Cu multă gingășie tucată să-l desmierzi Și, pendelete vezi să-i povestești cum ai venit pe lume Și spune-i și de mine Iar de te întreabă de la am uitat sau nu? Tu vezi de-i spune că mi-amintesc mereu de el cu drag aici, în castelul adânc și răcoros, și că-l aștept la mine. Știi ce vreau? Firește! Du Du-te atunci! Mereu la răzbunare mi-a fost gândul Din vremea când pierzându-mi mințile M-am aruncat în valuri disperate, părăsită Și m-am trezit în fundul nipului Ca rece și puternică, rusalcă Mereu la răzbunare mi-a fost gândul Și cred că a sosit și ceasul meu aceeași seară, pe malul micrului, mânat de dor, cneazul a venit iarăși pe locurile unde altădată își întâlnea iubita. Pitite după un stejar ferite de lumina lunii, cnezina și doica urmăresc fiecare pas al cneazului. Ciuficând aici, stăpână, îl vezi? privește lung spre apă. Da. Hai să ne ascundem după moara părăsită. Vedeam ce va face. Ce triste, ce ne spus de triste gânduri. Mă răscolesc de ieri de la întâlnire. Nefericit, părinte. Groaznic, groaznic. Aș vrea ca să-l întâlnesc din nou. Și poate cu primi să lase codrul și la castel să locuiască. ce e asta? De unde vii frumoasă copiliță? Eu sunt trimisă către tine, iubite gnează. De maica mea? Dar cine-i maica ta? ce pe care o iubeai Și apoi ai părăsit-o Cum? Ce spui tu? Cum ea trăiește? De mine și mi aduce aminte? Hocneze Ea te iubește ca în trecut Ba și mai mult Tu nu mă minți copil fermecător Cum te-aș minți? venite doar să-ți spun cât te-a iubit Și te iubește, Maica Acum e iese a lui domniță și în castelul adânc și răcoros Te cheamă să cobori Te știi, Dupneze, ce vesel și răcoare la noi Palatul e albastru Da Mi-a dat poruncă să te aduc Dă mâna ta Iată Copil fermecator. Da ce-i cu mine? inima m -mi bate. Mi-e dor. mi dor de ea. Unde o găsesc? O, Gnezi, dacă vrei te duc la tânsa. Hai, du-mă repede. Rupitul meu. Stăpâne, stăpâne, te oprește. Nu și te-a cuprins, nu asculta. Să mergem, dar mărite, Gneazi. Ah. Și dacă nu mă crezi, Ascultă. Această voce îți va aminti de maica mea. Ascultă. O chemezi. Ce se aude? E vocea ei. Rădi pentru vecii al dragostei noi. te chem la mine să te întorci. iubitul meu, iubitul meu, te chem E vocea ei, o recunosc. Ce spaimă m-a cuprins, stăpâne, întoarce te în castel, hai să fugim de aici! Nu asculta, iubite gneați, să mergem! Oh, glas vrăjit, e glasul ei, mă cheamă, la ea vreau să pornesc, mă așteaptă! Hăne, nu te du, oprește-ți glasul! Ce palid ești, iubite, ce palid ești! Dar cine vine-n goală? Oh, ce arător! Răindelor! Chi dorinți mă mână spre țara fermecată. Aș vrea să alerg, să zbor spre ea și vechiul jurământ să-l împlinesc acum. lăsați mă Simt, iubitul meu, ce vrăşi haine te-au cuprins! Un farmec neculat în suflet te duce spre piire! Ai milă! Nu mă părăsi! Hai să fucim. Durate, te iubite! scăpare scăpare que parre ferme ca tu Pe fundul niprului e sărbătoare. Zânele apei urcă treptele ce duc spre tronul creesii. În toate freamătă așteptarea. Luminile de la castelul rusalcelor scânteiază în mii de culori. Mai unduios astăzi, ianele lunecă pe sub de piatră și printre coloanele castelului. Ochii natașii au prins luciri de oțel. Ei nu mai cată cu grijă spre cărarea dintre sălcii și stejari, ci tăios străpung acum adâncurile nipruri. Odată ca la un semn, rusalcele și-au ridicat privirile. Fruntea natașei s-a înălțat mai albă. Trupul cneazului coboară spre adânc, purtat pe brațe de tinerile rusalce. El este adus pe treptele tronului de aur. Natasha s-a împlinit.